Capitolul 8. Și când mielul a deschis pecetea șaptea, s-a făcută cer în cer, ca la o jumătate de ceas, și am văzut pe cei șapte îngeri care stau înaintea lui Dumnezeu, și li s-au dat lor șapte trâmbițe, și a venit un alt înger și a stat la altar, având cădelniță de aur, și i s-a dat lui tămâie multă, ca să o aducă împreună cu rugăciunile tuturor sfinților pe altarul de aur dinaintea tronului. Și fumul tămâiei s-a suit din mâna îngerului înaintea lui Dumnezeu împreună cu rugăciunile sfinților. Și îngerul a luat cădelnița și-a umplut-o din focul altarului și-a aruncat pe pământ și s-au pornit tunete și glasuri și fulgere și cutremuri, iar cei șapte îngeri care aveau cele șapte trâmbițe s-au gătit ca să trâmbițeze. Și a trâmbițat întâiul înger și s-a pornit grindină și foc amestecat cu sânge și au căzut pe pământ, și a ars din pământ a treia parte, și a ars din copace a treia parte, iar iarba verde a ars de tot. A trâmbițat apoi al doilea înger și ca un munte mare arzând în flăcări s-a prăbușit în mare, și a treia parte din mare s-a prefăcut în sânge, și a pierit a treia parte din făpturile cu viață în ele, care sunt în mare, și a treia parte din corăbii s-a sfărmat. Și a trâmbițat al treilea înger și a căzut din cer o stea uriașă, arzând ca o făclie, și a căzut peste a treia parte din râuri și peste izvoarele apelor, și numele stelei se cheamă Absintos. Și a treia parte din ape s-a făcut capelinul și mulți dintre oameni au murit din pricina apelor, pentru că se sără amară și a trămițat al patrulea înger și a fost lovit a treia parte din soare și a treia parte din lună și a treia parte din stele ca să fie întunecată a treia parte a lor și ziua să-și piardă din lumină a treia parte și noaptea tot așa. Și am văzut și am auzit un vultur care zbura spre înaltul cerului și striga cu mare Vai, vai, vai celor ce locuiesc pe pământ, din pricina celorlalte glasuri ale trâmbiței celor trei îngeri care sunt gata să trâmbițeze!